Ce este omul că te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că l socotești pe el? Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și te coboară, atinge-te de munți și făi să fumege. Cu fulger, fulgere și irisipește, trimite săgețile tale și tulburei, trimite mâna ta dintr-o înălțime. Scoate-mă și mă izbăvește de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a grăit de șertăciune, și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cântație, în saltire cu zece strune îți voi cântație, celui ce dai mântuire împăraților, celui ce izbăvește pe David, robul tău, din robia cumplită.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 Mărăția slavei sfințeniei tale vor grăi, minunile tale vor istorisi și puterea lucrurilor tale înfricoșătoare vor spune și slava ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătăților tale vor vesti și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul. Îndelung răbdător și mult milostiv, bun este Domnul cu toți și în durările lui peste toate lucrurile lui. Să te laudă pe tine, Doamne, toate lucrurile tale și cu vioșii tăi să te bine cuvânteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi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 Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei gârboviți. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc și tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi tu mâna ta și de bună voință saturi pe toți cei vii. Drept este Domnul în toate căile lui și cuvios în toate lucrurile lui. Aproape este Domnul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 Împărăti va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam. Lăudați pe Domnul că bine este a cânta. Domnului nostru plăcută îi este cântare. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna pe cei risipiți ai lui Israel, cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor.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 Cântați Domnului cântare de laudă, cântați Domnului Dumnezeului nostru în alăută, celui ce îmbracă cerul cu nori, celui ce gatește pământului ploaie, celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre slujba oamenilor, celui ce de animalilor, hranelor și puilor de corb care îl cheamă pe el. Nu în puterea calului este voia lui, nici în cel iute de picior bunăvoința lui. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de el și în cei ce nădăjduiesc în mila lui. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi în tine.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 Va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla Duhului și vor curge apele. Cel ce vestește cuvântul său lui Iacob, îndeptările și judecățile sale lui Israel, n-a făcut așa oricărui neam și judecățile sale nu le-a arătat lor.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 toate împliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animale, târătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele lui s-a înălțat.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 Lăudați-L pe El în strune și organe, lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul.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 și Sfântului Duh, și acum și purrea, și în vecii vecilor, amin.